Вони зберегли від минулого найцінніше – трудолюбство, честь і почуття гідності. Взаємоповага, атмосфера дружби, дух солідарності – предметні риси тутешнього життя. Коли робітники судноверфі дізналися про нашу зустріч з лідером португальських комуністів Алваро Куньялом, вони розпитували про всі подробиці зустрічі з особливою теплотою. За яких обставин відбулася розмова, і якими думками товариш Кундял ділився, і як він розцінює ситуацію на майбутнє? Під час розпитувань байдужих не було, адже йшлося про людину-легенду, улюбленця трудящих, про того, хто втілює в собі найкращі риси і устремління португальського народу. Глибоко хвилюючими були зустрічі на причалах і на палубах суден з нашими співвітчизниками. Люди з суворого і мужнього життя, наші моряховці не часто мають можливість потиснути руку своїм землякам, перекинути словом про те, що зараз відбувається вдома. Щоправда, підтримують вони постійний радіозв'язок із своїм міністерством флоту, одержують хай із деяким запізнанням, Газети, журнали, нові видання книг. А тут читачі дуже уважні, до книги ставляться з неприхованою любов'ю. Та все ж безпосереднє спілкування з людьми, які щойно прибули з батьківщини, хіба його чим заміниш? Тож як вам тут живеться, товариші? В трудах та в трудах. Вдома давно були, півроку минуло, а коли знов будете? Люди далеких рейсів, тривалих розлук, вони, здається, з часом стають значно емоційніші за багатьох інших. Співрозмовник наш, чорнявий, веселоокий, невисокого зросту смаглявець, що своєю загорілістю та обітреністю міг би зійти за якого-небудь таврійського механізатора-степовика, виявляється і справді степовиком, уродженцем півдня України. А що з вигляду молодий, то це хай вас не вводить в оману, бо перед вами моряк з багаторічним досвідом, людина з дипломом капітана далекого плавання. І удача знайома. Чепивсь і не відпускає. Хоч на хвильку зайдіть до нас, кают-компанію, усміхаючись настійливо запрошує. Це ж добре буде прикмета, з яким пажем вас познайомлю. І вже ми серед маяків. Дивіться, у нас тут цілий інтернаціонал. Крім росіян та українців багато грузинів, а це ось молдаванин а на сусідньому судні там більше естонці. А ну, хлопці, бігом бібліотеку, книжки мерщі сюди, хай депутати підписують. Керівник нашої делегації, голова Президії Верховної Ради Естонської РСР Арнольд Феодорович Рютель в минулому моряк відбував службу в Дунайській флотилії, Тож він з першої хвилини опинився тут у своїй моряцькій стихії. Естонці одразу його підхопили, повели на оглядане судна. Хоч як було обмаль часу, хоч як підганяв встановлений господарями графік поїздки, та хіба ж міг президент республіки не побувати у своїх земляків-естонців, не обмінятися з ними словом рідної мови? Та все ж пора. Пора в розбурханих почуттях прощаємось на березі з цими вкрай розфильованими людьми, що за якісь хвилини стали для нас близькими, з людьми, що надовго залишаться тут, далеко від батьківщини, виконувати свій синівський патріотичний обов'язок. То до одного з нас, то до другого, Кидається з обіймами огрядний боцман Севастополець. Він теж мій земляк, хтось із наших назвав його жартома Чорноморським Тарасом Бульбою. Людина з витяжної долі в найтяжчі місяці оборони Севастополя.